і одразу ж опублікував, хоч і невеликим накладом. Дивувався з приводу сюжету. Незрозуміла тематика, сутінки, хай йому греть. Дмитро сказав йому, що сам хоч і не прямо заохотив Марго написати історичний твір. На свою голову, послухавшись Єву, яка була певна, що історія «Срібного медальйона» зацікавить Марго, Звісно, це через нього її життя пішло шкереберть. Але чому? Учора Дмитро зустрічався з Ухевичем, той просто виставив його за двері. З якого дива він має знати, де Дмитрова колишня дружина? Так, роман він читав. Той що? Популярності від такого твору чекати важко. І взагалі. Незрівняне нахабство з'являтися з питаннями про якусь Маргариту, коли Єва. Але зачиняючи за Дмитром двері, він раптом сказав. «Пані Маргарита знайшла, мабуть, своє справжнє обличчя». Іронічно, так сказав, збиткуючись, натякав на назву Маргаритиного роману. Дмитро сів на краєчок дивана і витяг цигарку. Очі злипалися. Він два дні не спав. Зі столу заволав телефон. Дмитре з далекого ніби з того світу долинув голос Чижевського. Її знайшли. Годину тому біля центрального майдану автомобіль Зухевича зіткнувся з вантажівкою і вибухнув. Чижевський кашлянув і замовк. Ну? Зухевич був не сам. З Марго. Марго? З ним? Я ж у нього був, я питав. Вибач, я не міг тебе знайти, не слухаючи, говорив Чижевський. Їздив до моргу сам. Її майже неможливо упізнати, але цей медальйон на шиї, срібний, був у неї такий. Я, Чижевський, знову замовк і кинув слухавку. Дмитро сів на підлогу і стиснув руками голову. Як? У це неможливо було повірити. Чому? Йому здалося таким реальним, що вона увійде зараз до вітальні, і він почує черговий саркастичний випад. Треба зателефонувати її батькам. «Марго!» – покликав він тихо, дивлячись на вхідні двері. «Марго! Марго!» – знову зателефонував Чужевський. «Треба сказати її батькам, Дмитре, ти...» «Ти певний, що то вона?» Чижевський не відповів. «То ти я, глухо сказав Дмитро. Я, я. Гаразд, хіба це принципово? Не думай телефонувати. Вічна віч, чуєш? Інакше я сам. Гаразд, а тепер вимітайся звідти. Тут страшний гармидер, люди будуть, я приберу». А Дмитро Секунду послухав мовчання і поклав слухавку. Походив кімнатою, у передпокої витяг із шафи для одягу гітару і сівши на підлогу почав перебирати струни. А в обличчя своє крізь церкала і муру стрілятиму, крізь прозорі тіла нездійсненних бажань. На уламках пихи у пітьмі над провалям стоятиму, чорву лину плестиму з ясних сподівань Це писала Марго у студентстві Він не міг згадати Ще двох строф Трохи посидів Повторюючи одне і те ж саме Потім підвівся Поставив гітару на місце Але зачиняючи дверця Та передумав Витягнув знову І поклав перед входом Підеш зі мною, жовта Сказав голос ззуваючись. Дорогою до вокзалу Незумисне, воштовхуючи млявого чоловічка, від якого густо тхнуло дешевим вином, Дмитро вискочив з вагона метро за три зупинки від своєї. Звідси було недалеко до будинку Зухевича, де з офіційного дозволу хазяїна йому довелося бувати всього лише раз. Невдовзі після цього візиту Єва переїхала до іншої квартири. Вербалізувати його підсвідоме прагнення навідатися туди було нікому, а сапін принципово не хотів, бо вважав себе бездарним хвальком, який, маючи природну здатність дати життя.